Рік 1943. Що б це могло означати? Звідки така схожість? Оце розсміється Трохимович, коли уздріє себе в бандерівській одежі та ще й з гітлерівським автоматом. До рук влізло іще одне фото. Тепер уже той чоловік із дівчиною. Якраз із тією Орисою – про яку Микола наказав зібрати інформацію. Стоять собі, посміхаються. В обох зброї. Сфотографовані при вході до якоїсь землянки чи підземного бункера. Підпису ніякого. Лише прикріплено стандартний архівний бланк із написом «Банда Шуляка». Із'ята 12 іюля 1946 року Во время спецоперації в лесу возле села Садов. Ось тобі й на. Оце так натрапив. Буде про що розповісти братові. Банда шуляка. А може на світлині якраз і є той шуляк? Що за один? Чому немає імені? Звідки походить? Юрко не встиг до пуття про це подумати, як здригнувся. З пожовклої течки на стіл сипнулися моторошні знімки. На них порвані кулями, поколоті багнетами тіла без одягу. Ось і незнайомець. Той такий шуляк. Голий-голісенький. Тіло приперте до якоїсь мурованої стіни товстими дерев'яними кілками. Груди розпанахані чорними отворами від куль. Ось інші покійники, також виставлені під стіною. Ось ще ціла хура мертвяків, немов снопи, звалені один на одного, руки і ноги звисають із драбиняка. а наступна світлина враз розірвала напівтемряву кімнати покаліченими оголеними жіночими тілами. Юрко, знов мимоволі здригнувшись, Упізнав серед них сліпучу білу, побиту навхрест чорними отворами від куль постать Орисі. Що за чортівня? Що за така вбіса демонстрація? Не наче в напівтумані хлопець переглянув інші папки. Зокрема, ще польські фотографії, з яких на нього дивилися молоді, кокетливі дівчата. Очевидно, Невідомий слідчий вивчав життя цієї Орисі Кереченко. Її довоєнне минуле, цікавився подругами та друзями. Дівчата були якісь не дуже. Минулого разу вони з Миколою навіть посперечалися на цю тему. Брат, показуючи йому копію світлини, заявив, що з цієї групи йому б сподобалися чорнява Світлана Лебезун, і блондинка Клава Огром'як. Що ж до Орисі, то обидва сходилися на одному. Її вилицювати обличчя свідчило скоріше про якусь внутрішню енергію, аніж про дівочу красу. «Я не бачу в них нічого такого, чим варто аж так захоплюватися», – мовив Йорко. «Та взагалі озирнися навколо. Нинішні дівчата набагато кращі якісь миловідніші, ніжніші. Словом, є на що подивитися. А ти поміркуй над картинами художників епохи відродження і подивись на жінок, які їх надихали на творчість. Адже на той час, якщо вірити мистецтвознавцям та простій людській логіці, то були суперкрасуні. Хоча нам тепер це трохи смішно. Розумієш, Юрку, на кожен час свої виміри краси, переконував його старший брат. Єдина, хто справді справляла враження на Юрка, так це жидівка з дивним іменем Рикля. І, можливо, не лише красою, а... Втім, Юрко й сам не міг здогадатися, що ж у цьому обличчі приваблювало його погляд. Він якось несвідомо поклав поряд світлини Орисі та Риклі і помітив схожість. Також невловиму, якусь надто незбагненну, незрозумілу. Може, то смерть робила їх подібними і навіть близькими? А цей шуляк не було в документах жодної згадки про його справжнє наймення. Ким же він – доводився Орисій оцим вродливицям до воєнної Волині. І ким він був для двох братів – Миколи і Юрка. Уже маючи намір встати, щоб віддати чергові папки з документами і вийти на вулицю, Юрко зафіксував для себе ще одну цікаву постать – особу фотографа – Войцех Юстисяк. Ось хто – у в обличчя дівчат, щоб тепер вони з Миколою могли зазирнути в те далеке і незрозуміле для чужих поглядів життя. Микола ж чекає,